Озареної нов'ю, какое ім'я сонцем назовеш? З волненням, з благодарністю, з любов'ю, товариш Сталін, скажуть молодежі». Лист обговорили і підписали 26 мільйонів 474 тисячі 646 комсомольців і молодих – і хоч його адресовано товаришу Сталіну, московське видавництво «Молодая гвардія» видало його тиражем 500 тисяч екземплярів і партком інституту звелів знову обговорювати і вивчати лист на всіх факультетах. Благоустрій і озеленення сіл, що були в окупації, і більше нічого й не треба. А Оксана на мати слала нам села списки вмерлих з голоду. Вмерла баба Яковиха, ну, царство її небесне, вже була старенька. Так жалко ж маленьких діточок, Мелашки Федчиною, яку засудили за самогонку, а двоє її дівчаток померли з голоду. Вмер син сіроокого Стьопа, прийшов з війни весь переранений, і тепер одні кажуть, що вмер одран, а другі, що від істощення. І таке саме з хлопцями діда Пакільця, оришки, матвієнчихи, гогти за Кривобокого, а Федір Губрій і Льоша Якименко замерзли в степу, вигнані у підводи. Це все з нашого кутка, а мрудже по всьому селу. Страшно і подумати. В студентській їдальні давалися ми бурячок з якоюсь підозрілою підливою. Безмежно далекою від оспіваної Котляревським у його безсмертній Енеїді, Оксана про свою заводську і ідеальню взагалі уникала говорити, доводилося жити тільки тим хлібом, що його одержували на картки, та ще й сушити з нього сухарі, щоб на зимові канікули повести маленькому братові для сякої такої покрепи. А на лекціях з політекономії доцент Шухман. Гологоловий, одноокий, як циклоп, невтомно просторікував. Будь-яка буржуазна держава постає перед радянськими людьми, як болотяна низовина перед обитателями гірських висот. Ми завжди повинні пам'ятати слова товариша Сталіна про те, що советський гражданин, свободний от цепії капіталу, Стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства». Постанова лютневого пленуму ЦК ВКПБ про заходи підняття сільського господарства у післявоєнний період ще раз підтверджує слушність слів Маркса про те, що тільки падіння капіталу може піднести селянина, тільки антикапіталістичний пролетарський уряд може покласти край його економічній убогості і суспільній деградації. Доцент Шухман вважався оратором, ерудитом, безпощадним полемістом. Коли б я спитав його про голод на Україні, він би прискалив своє видюще око, поблискав своїм більярдним черепом і відповів запитанням на запитання. А в якій газеті написано про цей ваш так званий голод, товаришу Сміян? Газети про голод не повідомляли, зате тітка Марфа писала, а Голубицькі загибли всією сім'єю. Бригадир Оласенко прийшов ранці загадувати на роботу, стукав-стукав у землянку, аж глядь, а вони всі не живі. По радіо солодкоголосі Бунчиков і Нечаєв виспівували «Пройшов почти полміра я, такої, як ти, не встрєтів я». Куплетист Ілля Набату висміював за непад капіталізму. А в Москві погода ясна, а в Лондоні туман. Індійський народ, очолюваний Махатмою Ганді, якого наші газети називали автором реакційної політичної доктрини, Нарешті скинув з себе ярмо колоніалізму. Європа зачитувалася щоденником єврейської дівчинки Анни Франк з Амстердама. У Парижі відкрив свій салон Кристіан Діор, який революціонізував жіночу моду. Американці, не вдовольнившись атомним бомбардуванням Хіросиме і Нагасаке,